Baba Rəba, rəvayətlərdə deyir ki, Kəbir məhəllə ilə başqa bəz sahabelər də var idi ki, yə onlar da yəni döyüşə getməmişdirlər, lakin onların yəni üzükləri var idi. O, yəni kəsib birlər imkanları yox idi. Həmçinin bəzi yəni kənddə var idi. Ancaq yəni savatsız insanlar idi, avamlar idilər. Yəni onlar da döyüşə getməmişdirlər və onlar yəni hərəsə bir üzür bəhanə gətirirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların gətirdiyi bəhanələri qəbul edirdi. Və gələn dərsimizdə inşallah, yəni təbuq döyüşü uzun olduğuna görə, yəni bu günü qutara bilmirik və gələn dərsimizdə inşallah, müsələmanların təbuq döyüşünə, yəni oran rüha və əhvalını inşallah çaşırıq qutaraq. Təbuq döyüşündən danışmışdıq və dedik ki, təbuq döyüşündə bəzi hadisələr olub və gəlib, müsələmanların təbuqdakı vəziyyətini deyilmişdə. Və müsələmanlar, yəni Peyyamasının sahabilərinə gə artı toplaşmışlar və Peyğəmbər salasından bu vaxtda çıxıb hündür bir yeri üzərinə çıxıb və başladı insanlara xütbə verməyə və insanları təqvalı olmağa və həmsinin düzgün danışmağa, doğru söz danışmağa və Allahın kəlməsinin ən yüksək kəlmə olmasını insanlara çatdırmağa və s. bu cür şeyləri insanları xütbə verib onlara vəz verdi və xütbəsində Peyğəmbər buyururdu ki Ey yuhannas, ey insanlar! Fəin nəsləqəl xədət-i kitəbullah Həqiqətən, ən doğru kəram, Allahın kəramıdır və əvətə qul-urə kələmətü təqvə və ən güclü qüvvə təqvadır təqva sözdür və xayrul minəli milləti İbrahim və ən xeyirli millət İbrahimin millətidir və xayrul sünəli sünnəti Muhamməd və ən xeyirli sünnət yəni sünnə Peyğəmbər Muhammədin sünnəsidir və əşraful həditi zikrullah və ən gözəl danışıq Allahı zikr etməkdir Allahın zikridir və əhsənin qasası hədəl Qur'an və ən gözəl hekayələr keçmiş ümmətlər haqqında verilən xəbərlər həqiqətən Qur'andır və xeyrul umur və, və ən gözəl işlər ən xeyirli işlər əzmlən, yəni həvəslə sirqüleydən edilən işlərdir və şərrul umur muhtətətuhə və hər İşlərin ən şəri, onların yeniləridir. Yəni dinə araba olan bizətlərdir. Və ahsanul huda həjül anbiya. Və ən gözəl yol peyğəmbərlərin yoludur. Və eşraful maut qatlül şüheda. V ən şərəfli ölüm isə şəhidlərin ölümüdür. Bu amül ama ad-dallalə təbadül huda. Fədir körlərin körü sonra Allah ona hidayət verdikdən sonra zəlalətə düşən Yəni Allah ona hidayət verirsə onda söz etsə bu kör insanların ən dəhşətlisidir. Və xeyrül əməllə mənfəa. Və əməllərin ən xeyrlisi fayda verənidir. Və xeyrül hidayət məttəba. Ən gözəl hidayət yolu, ən xeyirli hidayət yolu itaat edilən hidayət yoludur. Yəni Allaha və O'rasına itaat etmək və şerrül əma əml Və ən pis çorluk, qəlbin çorluğudur. Yəni insanın qəlbinin çorlu olması ən pis çorluqdur. Peyyəməsən bu, yani, bu xütbəsini İman Əhməd Müslənət kitabında rəvayət edib həmçin, və həmçin Əb-i Obeyd və i̇bn Kəsir və başqa alimlər bu yani, rəvayəti ediblər və o rəvayət səhiyyidir inşallah. Peyyəməsən bu cür, belə gördüyünüz üçün təəsirli xütbə yani hətta bu xütbə daha uzundur. Yəni bu cür xütbə verir sahabələrə və həmçin Peyyəməsən bu vaxtı yəni tabuqda olanda Xal yəni, məşhur sahabədir, onu göndərir Uqaydır bir yerə, ki, gedib oraya, yəni, onları dəvət etsin və xaldir-məlidir, gedəndə həmin Uqaydır adamı götürürlər və gətirlər Peygamber səhəm yanına və o, İslamı qabül edir. İslamı qabül edir və Peygamber səhəm göndərəndə deyir ki, siz gedib həmin adamı görecəksiniz ki, o, inəy otarır. Və həqiqətən səhabələ gəl görürlər ki, həmin adam yenə yatarır. Və səhabələr həmin adamı gətirəndə Peygəmbərsəm yanına təcibənə ki, onun başında bir papaq olur. Yəni həqiqətən, yəni çox gözəl papaq olur. Yəni məsəlmanlarsa onun yəni səhradan gələn ərəblər üçün bu çox qəlibi bir şeydir. Çünki onlar artıq Şam tərəfə yaxın idilər. Yəni, Şam tərəfdə olan yəni ərəblərin yaşayışı Ərəbistan yarımadasının yəni, ortalarında yaşayanlardan fərqli idi. Bun görən sahiblər təcrübələnirlər və Peyğəmbər (s.ə.s) bunu göstərəndə, yəni təcrübə ilə, Peyğəmbər deyir ki, nəfsimdə olan Allahə and olsun ki, səhər namazın cib dəsmalı, yəni burnunu sildiyi dəsmal cənnətdə bundan gözəl olacaq. Yəni bu sizin tərciməniz bu papaqdan daha gözəl olacaq. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) deyirsə ki, bu hamısı dünya aldı və onların gözəlliyini anlamayın. Zərbahdə də deyir ki, həmin bu, uqaydır, İpəkdən paltar bağışdırır. İpəkdən bir paltar və libas bağışdırır. Təbii ki, Peygəmbər sallallahu bunu geyinmir. Və bəzi gəlir ki, yəni Peygəmbər bunu qadınlar arasında bölüşdürür və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peygəmbər sallallahu əleyhi və belə bir köynək verir. Yəni ipəkdən olan bir paltar verir. Təbii ki, Ömər üçün yəni geyinməyə yox, yəni istifadə etsin. Yəni yataq kimi və ya pərdə kimi və s., yəni ev işlərində həmin bu adam, yəni sahabi Peygamber s.ə.v hədiyəli və həmsinin Peygamber s.ə.v xaldın validi uqay göndərəndə bu vaxtı yəni yolda gedəndə xaldın validi yəni bəzqəni mihtər əldidir, yəni dövşə gedəndə və və vaqtədə deyilir ki 420 at xaldın validi, yəni həmin o yerdə dövşür və 420 at əldidir və 800-ə 800 nəfərə yaxın insan, yəni əsr götürür. Həmçinin 1000 dəvə qəlimət kimi götürür və 400, yəni zəhli paltar və 400 ədəd ilə, ədəd isə nizə xadmad bu döyüşdə, yəni kəlməc kimi götürür. Və həmçinin Buxara vaiz edici Peyğəmbər sallam Tabukda olanda Əylə, Əyləcən, yəni vilayətin hakimi, yəni kralı Peymalas sam hədiyyə göndərir və deyir ki, yəni bizə toxunma və biz sənə cizə verəcəyik. Cizə vergisi verəcəyik, yəni pul verəcəyik ki, bizim öz dinimizdə qalaq və bizə sən əl vurma. Və Peymalas sam da onlarla razılaşır. Yəni onların şərtlərini qəbul edir və onlara cizə götürüb onlara əl vurmur. Həmsə bundan sonra Peymalas sam yanına 2 qəbilə gəlir. Cərba və Əzrah adlı qəbilələr Peymalas samın yanına gəlir Onlar da öz dinlərində qalıb, yəni nəsanın dinində qalıb. Peyğəmbər söhbəcə cizə verirlər. Və tabuq günlərindən birincə, çünki Peyğəmbər sallam tabuq tabuq yerdə 20 gün qalır. 20 gün Peyğəmbər orada qalır və namazlar da hamısını qısa qılırdı. Yəni səfər kimi qılırdı. Və bir gün Peyğəmbər sallam namaza gəcəyir. Namaza gətsəndə müsəlmanlar öz aralarında, yəni bu fəcr namazı olur, yəni sübh namazı. Müsəlmanlar namazda imam Abdurrahman ibn Avufu sesirlər ki, o imam gəlsin namazda. Peygamber səhəm qayıtib gəlir, yəni başqa, uzaq yerə girmişdir, gələndə görür ki, namaz qılınır və imam Abdurrahman ibn Avufdur. Sonra gəlib Peygamber namaza qoşulur və imam salam verəndən sonra Peygamber səhəm durub, yəni öbür ürkəti də, yəni ikinci ürkəti tamamlayıb qılır. Yəni Peygamber Abdurrahman ibn Avufun arxasında cəmalat namazında deyənim namaz qılır. Həmçinin peyğəmbərsəm də Rəvahtədə gəlişib peyğəmbərsə salam deyib ibn Xalifa el-Kelbi adlı səhabəni ansə ki əvvəl onu göndərmişdi Heraklın yanına. Həmsinin Rəvahtədə dedi ki ikinci dəfə peyğəmbərsəm onu göndərə Heraklın yanına. Heraklın yanına göndərdi və Herakl da öz adamlarından bir nəfəri göndərdi peyğəmbərsə salam yanına. Gəlib baxsın görək həqiqətən bu yəni peyğəmbərliyin əlaməti bu adamda var yoxsa yox. Əl, yəni bu vəhisa görə peymasam iki dəfə, Dehət ibn Xalifə Əl-Kərbini 2 dəfə, yəni yanına göndərib. Sonra baxaq, yəni Tabuk döyüşündə yəni Tabuk ha peymasam Bu döyüşə hazırlanmışdı, lakin baxaq görə döyüş oldu, yoxsa yox. Təbii ki, Tabuk döyüşü olmur. Peymasam burada, yəni bu döyüş edəndə düşmən peymasam qarşısına gəlmir. Yəni heçsiz heç peymasam qarşısına çıxmır. Və Peyğəmbərsəm 20 gün tabuqda dəyməndən sonra düşməni gözləyir 20 gün. Sonra görüş artıq hiss gəlmir. Bu vaxt Peyğəmbərsəm geri qayıdır. Və Peyomassim bu cür hərəkətini görən ətrafdakı qəbilələr görürlər ki, həqiqətən yəni Peyomassim gücü çoxdur. Yəni hakiməti daha da güclənib və onun ürdə çox qəbilələrə gəlib Peyğəmbərsəm yanına gəlirlər və İslamı qəbilət dilərinə xəbər verirlər. Yəni İslamı qəbilətə və bəzən də yəni kimi, ki, biz kimi Peyğəmbərsəm yanına cizə veririk, yəni vergi veririk və onu öyrə öz dinimizdə qalırıq. Və Piyomasam bu 20 gün arasında gözləyir, lakin heç bir, yəni, düşmən tərəfindən heç bir şey gəlmir. Lakin xırda döyüşlər olur, dediyimiz kimi Xalib-i Validin başçılıq ilə, həmçin başqa xırda yəni, döyüşlər olur. Lakin ümumən, yəni Peyomət Samı 30 min nəfəri qoşunun, ümumən baxanda heç bir şey etmirlər. Və ondan sonra Peyomət geri qaydırır. Geri qaydarkən, Həmişə yəni Peyğəmbərsə həmin yəni qoşunu çox idi, hə, böyük idi. Qonu da onların yəni minişləri artıq yəni, onları daşımağa da dözmürdü. Əleyhissəlam. Ömsəmanlar bunu əcə çəkildilər. Yəni, sonra Ömsəman ona gəlib yəni, Peyğəmbərsə şərhət eləcək, "Ya bəs gedə bilmirik. Artıq yəni, heyvanlar da getmir. Yəni dəvələrimiz bizi apara bilmir." Bu vaxt Peyğəmbərsə sahablara deyir ki, yəni dəvələri Yəni, elə bir yerdən keçirdin ki, yəni, oradan hamı sırayla yavaş-yavaş yəni, keçsin. Və Peyhümasım həmin o arada deyanır, yəni o bir arada deyanır və müsləmanlar oradan keçdiyəcə Peyhümasım dua oxuyur. Dua oxuyur və oxuduğu duanı da həmin o, yəni, öz nəfəsi ilə üfürür yəni, dəvələrin üzərinə. Ki, yəni, Allah Allah onlara güc versin. Və həqiqətən də sahabələr deyirlər ki, yəni, Peyhümasım o duasından sonra qoşunun dəvələri deyə bir-birinə yarışırdılar. Dəvələr, hamsı dəvərək gəzə bilməzdilər. Onlar hamısı bir-birinə yarışırdılar. Və sonra da Pey Əhməd mədəni sonra təbii ki yəni, bütün yəni qadınlar, uşaqlar çıxmışlar qoşun qarşılamağa və bu vaxt uşaqlar və bəzi qadınlar mahnı oxuyurdular. Yəni mahnıda yəni, şəhirlə bucaq deyirlər yəni sözlə. Tala al badru aleyna min saneyat al wadaa. Wajaba shukru aleyna ma bu şeydir? Həccə çox eşidəcəksiniz. Həcdə yəni bu kasetə çox və deyil ki, Talan al tam doğmuş ay ki var, 14 günlü ay, tam, yəni ona bədir deyirlər ərəb dünlə. Deyirlər ki, ay bizim üçün səniyyətli vədə deyən vağdından çıxdı, yəni mədnənin bir tərəfindən bizim üçün bu cür ay doğdu, yəni, ayın doğması, yəni, o o yəni o gündə ayın doğması həqiqədən çox gözəl olur. Yəni ki, qaranlar bir gedir, görsən ki, həqiqə günəş çıxıb, yəni adamın gözünü yandırmır və gözəl bir mənzər olur hər zamanlar peyğəmbərin gəlməsini, yəni onun gəlişini bu ayın doğması kimi təsəvvür edirlər. Bu acaba şükr edəyənə necə bizə şükr etməyə vacib oldu? Yəni Allah şükr etməli ikiyə peyğəmbər səlanan bizim yanımıza gəlir. Mədəiləh və kimdir Allaha dua edərsə hər zaman Allaha şükr edəsin. Yəni bu cür yəni şeyrlər edirlər bu zamanlar, yəni, rivayətə də gəlib. Təbii ki, yəni, bu yəni Ümumiyyəti alimlər bu yəni, rəvayətin səhiyy olması haqını ixtilaf ediblər. Yəni, bu rəvayət üçün hədis yoxdur, yəni, səhiyy rəvayət gəlmir bu şəyir haqqında. Lakin çoxlu rəvayətdə yəni, çox zəifdir və zəifləyin yəni, bir elə topl toplandığı zaman yəni, görsənir ki, bu hadisənin yəni, əsli var. Yəni, belə bir şey həqiqətən olub. O, səhiyyətlə, Peygamber səhiyyətlə sonra məscidinə girir və orada üçün namaz qılır. Üçüncü namaz qərinin namazdan sonra Peyğəmsəm üzün çevirir insanlara tərəf. O vaxt münəfiqlər gəlirlər və həmçinin döyüşdən geri qalanlar. O münəfiqlər gəlib hərəsə, yəni, bir üzr təqdim edirlər Peyğəmsəmə, amma Peyğəmsəm təbii ki, onların yəni üzrlərini qəbul edir. Yəni çünki münəfinə ehtiyac yoxdur, yəni xeyri yoxdur. Və Peyğəmsəm onları yəni, zahirən, yəni edir, yəni onların yəni, sözünü qəbul edir və onlar üçün istighfar edir. Tamçinin, yəni deyir ki, Allah təala yəni sizin qəlbinizdə olanları isə Allah özü mühakimə edəcək. Yəni Allahın qarşısında bunu ora cavab verəcəksiniz. Bax sonra üç nəfər sahabi, hansılar ki, yəni, döyüşdən geri qalmışlar, onlar gəlirlər. İkinci dərsimizdə demişdik. Bəhminçinin bəzi Ərəblər də var idi, yəni, kəndçi Ərəblər, əsasən yəni, bədəvələr idilər. Onlar da gəldilər, yəni, yanına. Yəni üzr xahiqla etməyə. Ümumiyyətlə yəni, bu döyüşdə iştirak ə cünnəni döyüşdə 30 min nəfərdi. Bəzi vaxt çənləşirdi ki, döyüşdə adam çoxluğundan, yəni 30 min nəfərin içində hər zaman görürük ki, peyğəmbər yəni fransız və fransız yoxdur. Yəni peyğəmbərsə 30 min nəfər bir-bir sayacaq ki, fransızlar yoxdur. Ona görə bəzi arxanıdılar ki, peyğəmbərsə bilməyəcək, lakin peyğəmbərsə hamsını bilirdi. Hamsını bunlar hamısı bilirdi. Donur da, yəni 3 var idi. Yani, yani onların başçısı Kəbir yani bu səhabələr Yəni, onlar da elə düşünürlər ki, Peygamber səhəm bilməz. Lakin, onlar görə ki, xeyir. Peygamber səhəm, yəni, hamısın bilir. Hətta yəni, yolda gələndə Peygamber səhəm kəbir maliki soruşmuşdur. Ki, bəs, filan kəsənlər, filan kəsənlər, hamısın soruşmuşdur. Onun öyrə də, yəni, çünki, ümumiyyətlə, Peygamber səhəm Allahın Peyğəmbəridir. Yəni, onunla həsəni bu cür gizlətməyi olmaz.